Na kemi më von shumë herë, jemi për dizn radio, jemi për dizn xhami, jemi për dizn konë. A kanë me iknuç muti Di Jasin, a kanë me ikruz Dekorit Jasin, a kanë me ikruz Dekorit Hatme, na po iknoim vet Dekorit Hatme. Ditën e vdekjes po qlojn po shkojn piyaknoi me Hatme, na pa ashtu te vorrat. Pragu. Kur këta e kur flitët. Sureti Jasin, linzir ban kana hayyan. Ashyala, se Kurani Kerimin. Të gjithë ulemat e spahut shumica e ulemave të Kur'anit Kerimit janë të një mendimit se Kur'ani Kerimi për çka ke nuk ka zbrit, ke duhet me pasqall. Qëllimi, qëllimi final të zbritjes aty më amqnut dhe kurë nuk dhe kurë nuk e ka. Janë do pun Kur'anit Kerim, ato pun kushtetutare. Ai Kur'ani Kerimi fone kria alhamdulillah rabbil alamin min al-jinnati wan-nas Kejt është konstitutë. Gjëma, është në regullë konstitutër me jatë vërët dhekurve, konstitutër e shtetit, me, me shku të vërët me jatë vërët me jatë vërët me jatë vërët dhekurve, ose, a ditë që ka ka vërët e kënjoni, me jatë vërë konstitutër shtetënore, e me shku me jatë vërët dhekurve. Unë për bon, e përvejti e kështë a po, konstitutër e Macedëniës, e kështë në kështë në الله جل جلاله وبذكرون قران كريم تظل لينذر لي من كان حيا كيك يكوشتاتوت اكامز بريت مي ابلذور جاوله يوم يا ابلذور جاوله طاب لا كونتيكست بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اه تفر تكامكتي كاملو تاسكو الله اذا مكات كونتيكست جو ديه تاكم كنون ياسين، شكما كي يكنون ياسين موه؟ شكا مبوهنا مات ياسينين شبا كنوه؟ ادي شكا تاكم كنوه إش موه؟ موه كنوه ما تيك شتو؟ ويعووظ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله اكيوب اللي جم اندهمو محمد السكر شكاك اندهمو صاحبه شكا تاكم كنوه ما؟ Ama jok në më unë ebdi kone, t'i btit në në kontekst në këha kanë kupëtu në jazik me maknuj di ayet dha së vapë më me marë. Unë së pojë duha qëto? Unë së pojë duha qëto? Unë pojë duha me maknujë t'i muë në formë në urënit A thonë وَجa'le kallimata allëzhe në qëzarë usufla وَكَلِمَةُ اللّahi hi al-hullië Ea baxë qëto me maknujë? Ea baxë që me muë fëjë në allahu jellë jellë t Fjallën e ati ishka sa musliman të më poshtim. Nësurë të të ube, nësurë të të ube, që shtu kënoma, se së përma kënën që shtu ti mu pra, po përma kënën mu e në jasin për di shka shka a shumë, shumë, shumë e vogël, ose e ka renin, ama e ka renin shumë dhën. Kur e ka renin? Kur? Kur të ikënojmë kejta e të të të, shtetit, të, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kur diqrojm janë një gjendëta e këta etat pse ato diojnë ligjet që rregullojnë prej kurse tutën. Kur teknojm këta etat ato diojnë institucione shkencore. Kur kur diqrojm këta etat ato të cilën e vendë marrëdhën diplomatike me shtete tjera. Kur di nojm ai kur diqrojm janë një gjendëta e etat e doganës që diton me shtetin tjetër. Kur diqrojm këta etat të cilët mas mas doganës and advanced sistemin ekonomik dhe sistemin arsimor shtet i vizizmikake të bon sistemin petar, punë në ndërtimin objekte, objekteve petare, ju i dismi gjamin, ta shtimë të mëzimin në shkollat e mes me filore dhe ato me të nalë të të gjenë, ti drejtojmë të punë kejt nga me kurani kërim, majësë mërami për mderë, për respekt, e ta mëknu një jasin edhe tisë mështu të lëmue, une kërë e kënova jasinin në luqë jëmë time, qëtina dhe tije, se kja është lejus me njëslam. Do të Allah, o Allah Ja ja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yapi, yapi qrave, tapi, yapi familje, tapi, yapi kët muslimanëve. Elajum tani pra, çe fokam si elaj, kët di ka zorë se vaj. Ço çto po? Nitiket kontekst po ama, jo. Ta kam gjurëni Yasin. S'kam aq gjurëni Yasin. Nia sin m'aq gjurë ama selam, do m'i don lu. Shapi po? Yasin m'aq gjurë, ama m'prësom ki prësom ditë. S'ka s'ka vana m'nanya. Unë ta ndova ti qe vullallai na m'rrug, nuk thas selam aleikum.